Вірно, підтримав його Федін. Андрій з хвилини на хвилину може померти, і я не хочу, щоб якась сволота прикінчила мене тільки тому. Я криво усміхнувся. Все правильно. Запахло смаленим. І вони намагаються захопити якомога вигідніші позиції. Боротьба за владу в раптово обезголовленій організації не припинялися ні на мить. І ось тепер, нарешті, суперники вибралися з-під килима.